Tak teď přichází recitace jako obvykle. Chcete si zopakovat zase meditace meta? Hm? Jo? Meditace soucitu, krátkosti. Hm? Já vysvětlím potom trošku, jak když to chcete dělat doma, jak na to. Ne, tady protivráska. Ne, je normální. Ne, Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhasе. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhasе. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhasе. Karanya yantang santang padam abhisammete. Sako ujuče, sujuče, suváčo časemudu anatimani Santu sakoa če, subharo če, apak kicuo če, kavuti Santindri oče, nipako ce, apak kulesu ananugindo Nacakundang, samáčare kinci, vinu pare Vávadeyam suki nova khe mi sambe sata bhavantu sukitatta Yegejipana bhūtati tasa va tavara va anavasesa Dikha va ye mahanda va majima rasakha anakatulla ditthavaye va je va cedure vasanti avidure bhuta va samvayesi va sabbe satta bhavantu sukita Naparoparam param nikube na vyávosana patighasanya na anya manya niyam buddha mayusa ekaputta manurakhe evam pi sabbute sumanasam bhavaye aparimanaṃ manasam bhavaye apari Udanga doa ce kiriyan ce asambhadam asapattam, Thittam charan nisinova sayanova yavata savigatamindo, eadam satim maditye brahmam etam vihalam idamahu, dittinchanupadgama silava dasanena sampanno, Káme suviné yagedhám, nahijhátu gamba seyám, punavé díti. Ete na sache vajena hotu te jaya mhangalam, Ete na sache vajena nasam tu sa bhupadavá, Ete na sache roga upasamentu te. To znamená na konci, co jsem recitoval. Rozumíte? To se recitoval. Myslím, že jsem to už jednou vysvětlil. To je důležité. Nejenom tímto vrázky zmizí. A když nezmizí, tak to nebude tak různý. Ale Etena, na je na díky těmto pravdivým slovům nechť ti príde Jaya Mangala, nech ti přijde. Vítězství požehnáním, hm? což je důležité. Co je vítězství požehnáním? Tyto opravdivá slova, jestli jim rozumíme, bude pro nás vítězství požehnání. Nad čím? Nad zlobou, hm? nad odporem, nad neprátelství. Hm? E.T. pravdou těchto slov všechny Mangalam, E.T. do slova znamená katastrofy, všechny katastrofy, Mangalam, E.T. Nasačeva a nech pravdou těchto slov Tež všechny nemoci zmizí. Duševní, tělesné, především ovšem duševní. Tělesné nemoci nejsou tak hrozné, ale duševní nemoci jsou opravdu hrozné. Čím více meditujeme, tím by nám to mělo být jasnější. A teď si to zarecitujeme v češtině. Máme to? Mm -hmm. Já to ale nemám. Toto by měl dělat ten, kdo je zkušený v konání dobrany, do brany, kdo míru plného stavu přeje si dosáhnout. Nechtě schopný, přímý, uprý, přístupný, jemný a prostý arogance. Spojený, spokojený a skromný, bez závazků a žijící jednoduše, se, se sklidněným smysly a pozíravý, nevtíravý a porodiny neniští. Nechť ani malého nespáchá něco, za což moudří ostatní mohli by ho pokádat kéž jsou všichni šťastní a v bezpečí, nechci přeje. kéž jsou všechny bytosti šťastné. Jakékoliv živé bytosti, které existují, slabé nebo silné, všechny bez výjimky, dlouhé nebo velké, střední, krátké, malé či tlusté, viditelné nebo neviditelné, žijící daleko či nedaleko, ty, které se narodily, nebo ty, které se mají zrodily, keš jsou všechny bytosti šťastné. Jeden druhého keš neoplane, keš neakustují nikde nikoho. Ze své vůle či z pocitu hněvu nikdo nikomu keš utrpení přijde. Tak jako matka svého vlastního syna svého jediného Syna svým životem ochraně, stejně tak vůči všem bytostem nechcou mysl rozvíjí bez omezení. Naplněnou laskavostí vůči celému světu nechcou mysl rozvíjet bez omezení, směrem nahoru, dolů i napříč, bez zábran, bez záští a bez Ve stoje při chůzi i sedě, v leže a kdykoliv je prost malátnosti, Takto své uvědomění upevnit by měl znešenými nebeským dní se pouhé názory a tím novnostní Když on když určitě se znovu nezhodí v lůně. Znáte pozadí této sutry? Hm? To je docela zajímavé pozadí. Tak to teď vysvětlím, než začneme meditovat. Ano, nově ordinovaný miši si našli místo v lese, které bylo příhodné a bylo schváleno budhou, kde Nebylo příliš daleko do vesnice, kde mohli najít potravu a kde bylo absolutní ticho, nebyly rušení a kde byly velké stromy, pod kterými mohli meditovat a kde byli vlastně bezpeční. a Měli vše, co nutně potřebují k tomu, aby přežili. No a načež tito mniši žili pod stromy a své potřeby vykonávali též pod stromem. A ty božstva, které žili v, těch, na těch, v těchto velkých stromech, se na ně začaly hněvat. Jestli jste byli v Indii nebo v Bůlmě nebo na Šerelance, viděli jste jistě, že velké stromy jsou předmětem uctívání. U nás bohužel existuje, jak jsem se dozvěděl, jistý zákon z doby Marie Terezie, že strom, který má Víc než 80 let se musí porazit. <laughs> A to je hrozný zákon. Tak e, to je tradice, že e, ty božstva, které jsou vázané na zemi, ty si vyhledávají taková místa jako e, Velké stromy, kde jako přebývají. No a teď samozřejmě, když jim někdo pod těma stromama si dělá svoji toaletu, hm, tak se jim to moc nelíbí. Tak tito mocní božstva se na, na ty mnichy naštvali a v noci jim nedali spát. A vyjevovali se v hrozících formách. A ty mněši začali klepat, či mohli klepat zubama a, a tak dále. A jelikož to nemohli vydržet, tak eh, přišli za Budhou a řekli mu, co se stalo. No a Budha jim dal tuto sutru a řekl mu, aby se viděl, že není lepší místo, než to, který si vybrali a řekl jim, aby se vrátili tam, kde jsou, lepší místo, že nenajdou, a aby meditovali a recitovali tuto sutru a meditovali na její významu. Tak ti aby měli úctu těm božstvám, které tam jsou a ne nezašpiněli jejich obydlí, aby obzáště brali respekt k ním. Ty se vrátili a meditovali a ty božstva místo, aby jim škodili, je pak ochraňovali a vlastně povzbuzovali v praxi a pomáhali jim, takže na konci jejich zásadu v tom lese všichni dosáhli jistoty a e, nižších nebo vyšších stupňů pobuzení. Po no a teď e, si můžeme zameditovat na, na toto. Hm? Normálně, jestli chcete meditovat doma, teď jsou Jednoduché způsoby a jsou způsoby trochu rozvinuté. Hm? Můžete meditovat jednoduchým způsobem, můžete meditovat rozvinutým způsobem podle toho, kolik máte času. Hm? Třeba eh, obzvláště v bormě hm? se dělají dlouhodobé retreaty meta. Ve prospěch té lokality nebo vesničanů. mniši jsou požádaní, aby udělali retreat meta, který třeba trvá, trvá týden, 14 dní i měsíc. A půl času se první medituje na to na sebe vlastně. To je specialita tradice, jestliže meditujeme na meta. Ve v čínské tradici nebo v Tibetu, tak se nikdy nezačíná sebou samým. A to má své výhody. První se jako necháme prozářit tou silou meta. Hm? Tím, že meditujeme na sebe, jsou učitelé, který učí vizualizovat si sebe jako třeba zlatou pyramídu nebo něco podobného, že to dodává. Pevnost a sebedůvěry, kterou člověk potřebuje v lásce. A e, prozahuje sebe první jako celou bytost hm? se práním nechcem, bez nepřátelství, nechcem, bez odporu, nechcem, bez zloby, hm? nechce, be, nosím ve štěstí. Pak e, procházejí různými části těla. A uvolňují se, dá se tež prodýchávat ty různé části těla. Tím, jestli obvláště, jestli meditujeme na dech, můžeme si být vědomí, že tam, kde se koncentrujeme vědomě, tam tež vlastně se koncentruje prána. A tím pádem. Jsme si vědomí, že ty prány tam a vědomě to prodýcháváme. každý s nádechem a výdechem, jako kdyby jsme tam procházeli. Hm? To je dobrá metoda, můžete to zkusit. Ovzáště, jestli při meditaci máte bolesti, můžete to zkusit, se tím uvolnit, hm? vědomě to prodýchávat. Je smeta. Pak podle instrukcí Vysudimaga se vizualizují nejprve pár osob. V Vysudimaga je napsáno pět, ale nemusí to být přesně pět, může to být i e, třeba čtyři. To není tak hrozné, <laughs> ale je vždycky je lepší se držet instrukci a nedělat si zbytečný komplikace, tím, že je člověk mění. Také eh, instrukce jsou pět. Pět osob nejprve, které ve vás projeví pocit sympatie jako Otec, matka, v některých obzvláště v těchto částích světa mnoho, mnoho lidí má problémy s otcem a matkou a tak dále. V tom případě je lepší svět brát, sestra a nejlepší blízcí přátelé, s kterými se cítíme nejlépe, Nebo učitel. Že to by ty třeba? Zvíře lepší ne, protože zvíře je e, nám e, trochu vzdálené. Ale jsou lidé, kteří obzvláště jsou frustrovaní hm, a mají potíže sobě nechat e, nechat vyvstat tento pocit e, nevinné lásky bezvážně a se e, s laskavostí. A v tom případě jsou učitelé, kteří radí si první vizualizovat třeba nějaké zvíře, které, ke kterému mají vztah jako kočička nebo pejsek a pracovat na meta a ten, nechat vystat ten pocit. Když ten pocit vystane, tak pak ho aplikovat jinde. Ale ne, že třeba jedno eh, kamarád po druhý pejsek, po třetí, <laughs> o třetí o kočička, <laughs> <laughs> tak zase slon v zoologickém <laughs> Tak to, to není jako tradice. také... Eh, to, co je nám, že jsme lidi, to, co je nám nejbližší, to jsou e, lidi hm? A to, co nám způsobuje největší problémy, to jsou tež lidi. Hm? Je důležité pochopit, že to právě, co nám je nejbližší, to se nejsnadněji stane tím největším objektem hněvu. Jestliže eh, nám neznámý člověk udělá něco proti slstí, hned na to zapomene. Když ale nám rodiče nebo sourozenci udělají něco proti slstí, dají nám facku, tak na to eh, těžko zapomínáme. Je to tak? Právě proto, ačkoliv Otec je otec, matka je matka, dítě je dítě, brata je brata. Je třeba, aby jsme mu opravdu mohli pomoct s láskou a péči, je třeba ne příliš pět, když příliš píme, matka, když příliš pí na dítěti, co přizpůsobí? Dítě ji nebude mít ráno, protože si bude myslet, že, mu prostě, že ho chce kontrolovat a nikdo nechce být kontrolovat. Hm? Ale když pochopí jeho potřeby a bude se podle toho řídit hm? a nebude se mu vnucovat a nechá ho, aby sám přišel k těm věcem, který mu prospějí, ale ona jen no, k tomu pomáhá. Hm? Pak se vytvoří eh, pozitivní vztah. Je to tak? Hm? Ano. A to měla matka a dítě. To jiné Matka a dítě? Protože to není jen matka a dítě, ale jiné. No ale tak eh, matka a dítě je ten vztah nej, eh, nejhlubší. Tak, eh, Právě pro to, co je tady příklad lásky, hm? někdy se překládá hodně překladatelů, právě překládá meta jako laskavost, no ale eh, vztah z eh, matky k dítěti eh, láskavost nestačí. To je láska, ale láska bez by měla být bez vnucování. Eh, to znamená e, péče, e, nesobecká péče. Ale rodiče většinou jsou sobečí a chtějí, vnucují dět, do dětí nějaký obraz, který nejsou, a podle toho obrazu je vnucují a něco. A čím víc jim to vnucují, tím víc ty děti jsou frustrované. A pak... E, dochází k velkým problémům. Je to tak? A rodiče, bohužel, jelikož jsou sobečtí, tak to se ani nevidí. Protože že tím, že vnucují svůj obraz do dítěte, že to dítě je čím dál, tím víc, že se od nich bude držet pryč. Tak. začínáme vždy stejně tak jako v meditaci začínáme vždy s tím co je nám blízké a pak co je lehké pochopit a pak jdeme dál, dál, dál až k tomu co nám je daleké to, co je nám nejbližší s tím začínáme pak si vyvolíme pět neutrálních osob, které známe, ale neznáme je dost dobré, aby byly objektem naší sympatie, či odporu nesympatie. Hm? Jako sousedy, co známe, jako lidi, kterých jsme viděli, ale neměli jsme příležitost se s nimi nějak Blíž seznámit, aby jsme studovali vlastnosti, které nám líbí, se líbí nebo nelíbí. Takové osoby si vybereme. To znamená člověk na ulici nebo někde. A pak si vyvolíme nakonec ty lidi, který, jestli máme, jelikož jsme vybudovali tento pocit lásky, tak nacházíme v sobě sílu i stejný pocit vyvolat vůči osobám, které nám ublížily, které nám, které považujeme za naše nepřátelé, nebo jestli takové nepřátelé nemáme, tak osoby, které známe, že udělali mnoho zla, Druhým, takové osoby si necháme vyvolat v paměti. Určitě ti, kteří meditují, cítí, že nemají většinou teď žádné nepřátele, ale určitě si můžeme pamatovat na třeba ve škole nějaký učitel, který, kterýho jsme neměli rádi, nebo podobné typy. Tohle to se hodí do této skupiny a necháme vyvolat stejný pocit vůči ním. Politiku je i v historii tolik, že, že bys musel počítat na mnoho, mnoho rukou. A ani ne, že bys nedopočítal prstu, ale nedopočítal bys se zadní rukou. No ale eh, princip je, že pokud nemáme teď nepřátelé, tak eh, máme určitě vzpomínku na někoho, kdo nám ublížil, hmm? anebo kdo, k, komu, kdo nám obzáště byl nesympatický, hmm? no anebo na nějakého politika, těch bylo dost, co... Mají být všechny ty osoby živé, nebo může být i někdo mrtvý? Může být i někdo mrtvý, ale jestliže máme už schopnost vstoupit do hluboké koncentrace, v tom případě to musí být živá osoba. Pokud si vybereme jako Objekt koncentrace mrtvou osobu nedostaneme se do džány. To je zajímavý poznatek. Mm -hmm. A, e, má to svoje odůvodnění. Okay. Co? A okay, to <laughs> Že jeho podklad vědomí už není stejný. Už se projevil někde jinde. Pokud žijeme, tak máme stejný podklad vědomí. Ale když se narodíme znovu, tak ten podklad vědomí se změní. A když meditajeme víckrát tu matou, tak nevadí, když jsou to stejné skupiny těch lidí. Co znamená výzka? Vždycky nesestavujeme. Je lepší, je lepší zůstat u té skupiny, kterou známe, aby jsme zase nemuseli si vyvíjet znova úsilí. Mm -hmm. Jak si vizualizujeme tu osobu? My vizualizujeme si celé tělo, stačí jenom pocud, jo, obličej, když ta krk a vizualizujeme si je. Aby jsme si pomohli při vizualizaci, vizualizujeme si je s, s uvolněným obličejem, jemným úsměvem, který je nám známý, protože když jsme dělali metu na sobě, tak jsme se vizualizovali tež s tím jemným, uvolněným obličejem. To pomáhá. Takže jak jsme si vizualizovali sebe, s jemným, uvolněným obličem, tak si vizualizujeme ty osoby, které používáme k tomu pochopení, že ta meta má být stejná a že naše projevy, sympatie a nesympatie, jsou jen naše eh, rozlišování, které nám vadí. Proto ta meditace meta má takovou sílu protože začneme čím dál tím víc chápat, že to rozlišování, kterého jsme všichni vlastně obětí, osob na eh, ti, ty, co jsou nám sympatické, ty, co jsou nám nesympatické a ty, co jsou nám hostejné, nám vlastně škodí. Ale my si toho nejsme vědomí, že nám to škodí, protože je to tak silný zv zvyk v nás, že si myslíme, že je to samozřejmě, ale to vůbec samozřejmě není. Právě proto ta meditace meta je tak důležitá, že jestliže ji praktikujeme, bude nám čím dál tím víc jasněji, jak si svým nicotným neobjektivním rozdělováním škodíme. A tím pádem to rozdělování lidí na kategorii sympatických, nesympatických, které nám způsobuje v životě tolik, tolik potíží, ve styku s lidma, v jednání, se zmenší, se slávne. A pak pochopíme tež vlastně, Situací probuzených bytostí, což je stejná láska ke všem. Hm? To je boží probývání. Hm? Jak se vizualizujeme ty osoby, tak máme tam za každým rokem ty přijemné Stejný právě. První na sobě, tedy v první osobě, nechť já jsem takový, takový, a pak v třetí, nechť ty, nebo druhá, nechť ty jsi takový, takový, takový, buď, tedy, buď bez nepřátelství, bez odporu, bez zloby. A jsme takto praktikovali, pak můžeme udělat tu praktiku, co jsme dělali včera, že začneme s tím místem, kde jsme, a řekněme si nechtě všechny pitosti na tomto místě, kde se nacházím. Hm? Nechtě jsou zase ty Pak v, v tradici, když se dělá meta, mnoho lidí pohromadě, pak, pak se vzpomínají na ty, kteří podporují tento klášter, nechcou bez bez nepřátelství a tak dále. Pak ty, každý klášter, aspoň v tradici, měl své ochraňující božstvo a tak dále. No. Tak pak vůči tím ochrannícím božstvům nechcou, bez nepřátel, bez a tak dále. Pak eh, eh, rozšíříme prostor hm? podle toho polygma. Eh, můžeme to dělat do detailu, ale můžeme to dělat rychle hm? v na tomto místě, pak v této oblasti, pak v této zemi, hm? pak na tomto kontinentu, pak na tomto světě a pak v deseti směrech. Hm? Včera jsme udělali jenom hlavní směry, ale normálně si mezi směry. Hm? Čili přijde deset směrů. První hlavní směry, pak mezi směry, pak nahoru a dolů. Hm? Taková je tradice. A vždy... Eh, Směr přede mnou je východ. Proč? V mandale, když meditujeme na mandaly, to je stejné. Prede mnou je vždy východ. A i takto, když sedím oproti sebe, tak každý má východ tam a ten má tam. To je bez problém. Protože ty směry, východ, západ, to přichází z že jo? Ve vesmíru žádný východ a západ není. To slunko teda, to dá. Tak to je, ale slunko je jenom malý systém. Hmm. Vesmír je nekonečný. Přece. A v nekonečnosti může být směr. Teď už se zdá, že i věda přišla k názoru, že vesmír je nekonečný. Hmm. A že je nekonečný vela vesmíru dokonce. Tak když vesmír je nekonečný, tak nemůže být. Ne. Ty systémy, systém svět, nekonečně systému světu. Jako náš sluneční systém je jeden systém světu. Jeden systém světa. A takových systémů světa, jako je náš... Malý sluneční systém, malý, já nevím kolik miliardky, <laughs> ale tak to je vlastně zase zrnko v písku ne? v, v nekonečných slunečních systémech. No a teď. Když pomyslíme na sebe, no, tak je nám to jasný, hmm. že jaká nicotá jsme, ale přesto se bereme tak vážně. Hmm. <laughs> to je čas, tam je negativně vy, vymedzovaný, že nechceme bez bez nepřátelství, bez hoctů, Takže mě přijámoří, nech jsou šťastný, nech se mají dobré. Právě proto, že meta je na to, aby odstranila e, tyhle ty vlastnosti. Mm -hmm. A jestli že je nemáme, tak my tu nepotřebujeme, protože je máme, tak i meta potřebujeme. Některý učitelé učí právě tak, ale to je chyba. To, že Buda, tak neučím. Má své důvody. My e, meditujeme meta jakožto o očistu. Jestliže v sobě nemáme zlobu, ne, nepotřebujeme meta. Ale e, bytosti v sobě zlobu mají. A jestliže v sobě v zlobu nemáme, proč nepotřebujeme meta? Protože je to přirozený, náš přirozený stav. V Mahajánové tradici, to je důležité. V teravádové tradici objektem Meta a ostatních eh, brahmavihár, božských předívání, jsou pouze bytosti. V mahajánové tradici, jestliže chceme dosáhnout stavu vlastně eh, jsou eh, tři objekty Meta. První základní objekt jsou právě bytosti. Druhý objekt, takový Arahat nebo Buddha, žádný bytosti nevidí. Co vidí? Darmy, hm? fenomény. Aby Buddha viděl Anandu, tak musí, jako bytost, tak musí udělat obzvláště pozornost, aha, ten potřebuje to a to. Hm? a ten e, má, aby to pochopil, tak e, musí použít tyto prostředky. No? Takže on, on žádnou osobu, jakožto něco, co, e, co existuje, odděleně od agregátu, nevidí samozřejmě. Čili... E, A Rahat, stejně tak jako Buda, není chycen v představě osoby. On vidí samozřejmě tělo, vidí ducha, který je vázaný na to tělo, ale nevidí osobu jakožto něco, co existuje, kromě těla, kromě jeho myšlenek a tak dále. Právě proto jeho mysl zůstává prostá, sympatí a nesympatí a je absolutně rovnoměná. Jestliže vidíme osobu, tak vidíme automaticky osobu, která je nám sympatická a nesympatická, která má hezké části, který máme rádi a, a e, už jsou v tom komplikace. <tějí> Právě proto, aby jsme těm komplikacím zabránili, meditujeme na ošklivé objekty. Jestliže vidíme ženu nebo muže jakožto agregát vlasů, chlupů, kostí, masa, krve, tak. Na náš zájem <laughs> bude povolovat. Je to tak? <laughs> no a teď tedy v deseti směrech a začínáme, před sebou je, před náma je východ. Proč? Slunce moudrosti vychází na východě. Hm? To je indická tradice. Nejdůležitější mantra vét je mantra slunce, sávitry. Hm? A slunce představuje světlo, představuje moudrost. To i v naší civilizaci stejně. Hmm. Čili jedno je, je, je, jsem zažil meditující, kteří si vzali kompas. <laughs> <tějí> To <sík> se může stát, my jsme technické bytosti, ale tak to není mysleno. Dneska máme na hodinkách kompas, takže oni <sík> Sporuča spát na sever, hlavu nebo na východ, no, albo meditovat. To určitě, to, jo. to má, to má svoje odůvodnění, určitě. No ale to je zase něco jiného. A meditovat je nejlepší na který směr? Jako, když si člověk může vybrat místnosti, tak... To je celá věda, obznáště v Číně. Mm. Mm. E, ty. Různé útvary v přírodě jsou všechny spojené s touto vědou. Vlastně. Že když postavíme dům nebo když se posadíme někde, tak ty, jestli se posadíme tím směrem nebo tím směrem, bude úplně jiný pocit. A to cítí příroda. Příroda se staví automaticky tím směrem, který jako vyhovuje. Jenomže proto. Ty domy, které postavíme na špatném místě, trvají e, krátkou dobu. Ty domy, které postavíme e, v souladu hm, s těmi energiemi na země, tak trvají e, století. V Číně proto ty... já mám jednoho známého přítele, který dělá geomanci právě, je slavný v Hongkongu. Jako Učitel Geomancie. Jej, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tak eh, v Číně někdy stojí eh, takový dobrý učitel Geomancie, když má vybrat v Hongkongu místo, kde postavit mrakodrav, to stojí někdy tolik jako dům. Jenom se podívá, že má jako ty vyvinuté pocity, kde stavět, tak to, to je nejlukrativnější řemeslo. <laughs> ale musí být opravdu dobrý. Dneska do toho fušuje kdekoliv, ale kdokoliv a dělají to na základě jenom kompasu, ale ten to dělá opravdový e, znalec, ten má ten pocit. Hm? Stejně tak, jako opravdový znalec se podívá na bylinku, i když ji nezná, ví, k čemu je, tak opravdový geoman se podívá na místo a hned ti poví, e, tamhle tím směrem e, se to hodí, tamhle tím směrem se to nehodí, tamhle by měly být dveře, tamhle by měly být okna, Tamhle by měla být ložnice a lo, ložnice roz ty postele tím tým směrem, tamtým směrem. Tady to místo se na každý pár nehodí postavit dům, když už tak, tak na to na místě tady to místo stavba domu by měla končit. Všecko to vědějí prostě citelně nějak. Pak si to jenom ověhují na tom kompasu, jestli to tak je. Třeba doma, kdybych si chtěl meditovat, má by vypracit to místo. Tak já myslím, že to není tak důležité při té meditaci. Při tom domu je to důležité. U nás, když se podíváte na ty předměstí, třeba když jsme v Praze, Podíváme se na ty předměstí a máme úplně jiný pocit. A když jsme ve starém městě, tam každý dům pasuje tam, kde stojí. A stojí století. I když oni neměli tu vědu, tak měli ten pocit. Lidi ve středověku věděli, co in, intuitivně kde je správné místo stavě dům a kde není správné místo stavět dům. A my jsme pak tu technickou civilizaci ztratili, ten styk s přírodou. No a dneska stavíme e, buldozerem, <laughs> projedeme to místo a stavíme kdekoliv. No a pak e, to jsou problémy. A teď čas utíká a tady Roman si pchál, aby ještě probral taje yogačáry. a Ty taje yogačáry jsou trochu komplexní. Možná, že zítra ještě ráno, když tak vysvětlím pár principů, které by se hodily. Teď jsme u mety, tak aby ve prospěch těch, kteří se s tím chtějí dále zabývat a věnovat tomu čas, bych měl vysvětlit, jak dál. Prostě v těch deseti směrech. Jo? Čili meta začíná, čemu se říká, rozbíjení hranic. Rozbíjení hranic mezi sebou. A osobou, která je nám sympatická, hostejná a nesympatická, pak do eh, rozšíření pozornosti do nekonečných prostorů. A podle Vysody maga a tak dále. Pokud jsme to eh, rozširování hranic předpokládá, že vlastně vstoupíme do Diány. To je opravdový rozširování hranic. Čili my vstoupíme do Diány. Eh, my rozšíříme hranice, vstoupíme do Diány, rozšíříme hranice, zase vstoupíme do Diány na ty všechny směry, všechny bytosti. No ale teď, aby jsme vstoupili do Diány, tak pokud potřebujeme si vzít jednu osobu jenom, protože na, když budeme střídat osoby, pokud tu Diánu už nemáme, jestli už ji máme, tak zůstaneme u ty osoby, Chvilku. jestli ji nemáme, tak potřebujeme a chceme se dostat do Diány na meta, musíme si vzít jednu osobu a u ní zůstat. A v tom případě ta osoba by měla být taková osoba, která e, zaprvé, jelikož se na ní budeme dívat dlouho, tak by neměla být stejného pohlaví, protože ten instinkt chtíče se v nás může vyjevit obzvláště, když se díváme na dlouhou dobu na eh, hezkou osobu, hm? tak proto si, si bereme osobu stejného pohlaví, kterou respektujeme, když na ní myslíme. Tady se nehodí eh, třeba i rodiče, protože když myslíme na rodiče, tak eh, často si vybavíme i ty nepříjemné věci. Hm? Proto je lepší Jestliže máme nějakého duchovního učitele, který je nám příkladem, tak si vzít takovou osobu. No a pak tu osobu vezmeme si, jestli máme dojem jasný, tak bereme pak její mentální obraz, jestli ten dojem není dost jasný, tak první se díváme na tu fotografii, až i když zavřeme oči, vidíme tu osobu jasně. No a meditujeme na, na tu osobu. Ta osoba pro nás znamená jako pomůcka. O tu osobu se nejedná, to je důležité pochopit. Osoba není důležitá. Osoba je jenom pomůcka k tomu, aby jsme udrželi pozornost meta na jednom místě. Hm? Jestliže to uděláme, no tak se vnohíme. Ale objekt není osoba, objekt jsou všechny bytosti. To je důležité pochopit. A teď jsem mluvil o, o třech objektech. Nejvyšší meta, tedy meta na osoby, pak meta na darmy A darmy implikují tež i věci. To je důležité pochopit. Jsou bytosti, které když zakopnou o kámen, tak kopnou do kamene. Hm? <laughs> Viděli jste takové bytosti? Hm? Nebo když se hlavou praští od tak se naštou a kopnou do dveře. <laughs> Viděli jste někdy takové osoby? Hm? Já, když jsem dělal v Japonsku trénink jako zenový mnich, tak jsme šli žebrat do vesnice a náš učitel šel první, za ním mniši sehrazený a pršelo, tak učitel šel dopředu, tam za klášterem, když jsme šli jako. Takovou cestou dost strmou do městečka v blízkosti, který byl ten klášter, tak ten učitel sklouznul na kameni a praštil se dozadu, ale pěkným způsobem. A teď, co on udělal? On pohladil ten kámen a pověděl, tak pěkný hladký kámen. <laughs> Proto meta by se měla též vůči věcem. Když jsem právě se učil zem v Japonsku, tak tam, jsme, tam všichni mniši spí v té meditační hale jako sardinky, a potom má, každá skupina mnichů má jednu místnost. Ta je asi velká jako. Dejme tomu čtvrtina tohohle z toho pokoje, a tam, je, tam jsou čtyři, pět a šest mníchů namačkaný na sebe. Každý má svoje místečku, kde má, se sedí se na zemi a tam má malinkou skříňku, kde má svý šaty a všechny ty těch pár věcí, který nutně potřebuje, toaletní věci a tak dále. Takže teď ten učitel občas přechází a když vidí, že ty jeho věci jsou v nepořádku, tak prostě zakývá hlavou a povídá mu, povídá, že jeho vědomí je v nepořádku. Mm -hmm. <laughs> Oni prostě podle toho, jaký má člověk, vztah k věcem, s kterýma zachází, podle toho vidí jeho stav vědomí. Když někdo hodí takhle šaty do kouta, a tak dále, a mnoho z nás to dělá právě, to ukazuje jeho postoj a neúctu k tomu, co má. A teď ta nejvyšší meta, a to je stav buddhy, a vysoce probuzených bytostí. To je Meta bez objektu. To znamená, ve vědomí budhy nepotřebuje být nějaký objekt, ale je stále ten pocit lásky. A to je, to nejvý, to je ta nejvyšší praxe. To je praxe Bodhisattva. Čili pak může kvůli této praxi právě všichni, kteří jsou v jeho blízkosti, cítit tu sílu právě. A stejně tak soucit, radost a rovnoměrnost vědomí nepotřebuje myslet na žádné bytosti, ty tam jsou. Právě proto, že má takovou sílu, zkrotí je ty největší dňábly. Když hmm? tam paty, na světě a častokrát v si myslí, že v jsme láska není. Vobud háře, že, že to je nějaká taká... Hmm, to je nepochopení, samozřejmě. To je nepochopení a, a stejně tak budisté mají nepochopení křesťanské tradice. To je stejně běžný. Hmm? Oni si myslí, že jsme blbci. Že jsme blbci, že prostě jaká nějaká ne, ne, samozřejmě ne inteligentní lidi, ale ty prostě ty limitovaní. No, ale není divu, protože. Křesťanství se spojilo s imperialismem, hlásali něco a dělali něco úplně jiného, samozřejmě. A teď tedy můžeme čas na to asi nemáme, tak je to jasný ta metoda. Hm? Že, že nám Před námi začínáme tím směrem východ, pak západ. Hm? Protější směr. Pak jich, jich, v sanskritu, nebo i v hindi v páli se znamená pravá strana. A e, sever znamená levá strana. Proč? Jestli chcete do Indie, a měli byste určitě vědět. Že vždy v Indii pravá strana v Indii nepoužívají toaletní papír, ale používají umývají si. Koneční o tom, co jdou na záchod, a umývají si to levou rukou a pravou rukou jí. V Indii tradičně se nepoužívají příbory, ale jí se rukou. A je to daleko. Je to absolutně elegantní, jak jede, jak si to šoupnou vždycky už palcem do pusy. No a když někomu. Jako podáš levou ruku, nebo když zaplatíš, dejme tomu v krámu, levou rukou, tak to je pro ně potupa. Tak pozor na to. Když... To jsou prostě civilizační věci, které člověk musí znát. Jinak se dostává do různých šlamastik. Ne tedy s lidmi moudrými, ale většina z nás není tak moudrý a vidí v těch kulturních věcech jako absolutní pravdu. No a teď v té mantre soucitu je Váma, Dishastita, Krishna, Džinaya to což znamená bodhisattva Avalokiteshvara symbol soucitu, božstvo soucitu. Váma, to je levá strana, stojí na levý straně, aby porazil vše, co je Krišna, co je černé. Co... Takže ta pravá strana je ta strana, která je příznivá. Levá strana je ta strana, která je nepříznivá. A Valokitešvára stojí vždy na té nepříznivé straně, aby pomohl tím, kteří jsou v nesnázích. Když nejsme v nesnázích, tak nám nepomůže. Proto víra pochází z toho, že poznáme, co je utrpení. To je to stejné v křesťanství, samozřejmě. Ten, kdo nepozná utrpení, ten nepozná víru. Proto v buddhismu vše začíná poznáním pravdy utrpení. Z utrpení přichází víra. No, a tak je to jasný teď všechno? Na no potom začínáme e, jako tím, e, protože e, před náma je východ, a potom je e, jich jako, tak jeho východ. A zase na proti a zase. Ten směr, zase tam ten směr, a pak nahoru, a pak dolů nakonec. Hmm? Čili, jak jsem vysvětlil, ta nejvyšší meta, je meta bez objektu, spontánní meta. A to člověk dosahuje tím právě pochopením meditace na co? Na prázdnotu. No, a teď soucit. Hm? Tak dáme si mantru velkého soucitu a velký rad Namo Raknat. Traya namo Aarya avalo ya, bodhi satwa ya mahasatwa ya, maha ya om sarva byeshu trana kara ya tasmayi namaskritya ima Aarya avalo ite tava níla.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 sadháya, sadháya, dhuru, dhuru, vijayante, maha, vijayante, dhara, dhara, dharendrashvara, chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, blokeshvara, raga, visham, vinashai, Dvesha, visham, vinashai, moha, chala, visham, vinashai, hulu, hulu, mala, hulu, hulu, mala,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 Sváha Sanká Šubdane Bodhanaya, Svaha, Váma Diša Stita Krišnadinája Sváha Vyágra Čarma Nivásanája Sváha Namo Ratnatraya, Namo Arya Avalokitesváraja Om sidiantu, Mantra Svaha. Sváha Teď, eh, Praxe soucitu není Nejsou, tri, nejsou čtyři předsevzetí, ale jenom jedno předsevzetí. Nechť všechny bytosti, když pracujeme na meta, tak nezačínáme sebou. jsme začínali sebou, tak to, pokud nemáme samády, tak to dopadne špatně. Proč? Sobelitost. Tak jako. Blízký nepřítel meta je zloba, odpor neprátelství. Daleký nepřítel meta, který je, těžko, který těžko vidíme, je právě ulpívání. Chtič. Pokud eh, praktikujeme, meta s chtíčem, tak ten žádaný výsledek nedostaneme. Protože jestli na něčem lpíme, určitě něco druhého budeme odmítat. To je důležité pochopit. Jestliže chceme jedno, určitě přijde situace, kdy druhé nechceme a to je stále důležité si to připomínat. Jelikož si to nepřipomínáme a není nám to jasné, dostáváme se v životě do mnohých šlamastých, je to tak. Proto mi se učíme meta tím, že víme, že když praktikujeme meta, nemůžeme mít neprátelství, odpor, zlobu, zlost, vstek, depresi, strachy. Hm? Ale jestliže chceme opravdu vytěžit z meta, musíme jí teď zbavit chtíče na tom objektu. Hm? Jinak z velké lásky se může stát velké nepřátelství. A většinou to tak bývá. Protože když nám ten, koho milujeme, udělá podraz, tak mu to v životě nikdy nezapomene. Je to tak? udělá podraz nějaký neznámý člověk, rychle to zapomene, Nepřítel soucitu, který je blízký, je kdo je násilí. Jestliže máme soucit, my můžeme praktikovat násilí, jelikož nemáme dost soucitu, a to je důležitý pochopit, Právě proto jsme násilní vůči sobě i vůči ostatní. Hm? Ti, kdo nemají dost soucitu, ty právě jednají i ze sebou. Obzvláště násilní. A právě proto jsou tak frustrovaní. To je důležitá psychologně, Důležitý pochopit. Pokud se nenaučíme jednat ze sebou, též s menší mírou násilí, tak i nebudeme schopni jednat k druhým se bez násilí. A vzdálený nepřítel právě soucitu, který těžko vidíme, ale který náš soucit bude stále frustrovat, to je co to je sebelítost. Proto nezačínáme se sebou, protože jestliže nechť jsem prostý utrpení, je velice možné, že právě tato sebelítost se vyjeví. Já jsem chudák, proto začínáme s tím, kdo opravdu chudák je. No a začínáme s tím, do je chudák, pak si to promítneme na, znova na těch třech kategoriích osob no a pak znova do těch prostorů. Stejný proces. A když už máme soucit, tak si dáme ty ostatní, protože všechno se doplňuje, ten postup se též doplňuje. Další je radost, a předsevzetí radosti je, nechte ty, tadyž nezačínáme se sebou, nechť Jatá Lada Sampatito má Vigračantu. nech ty dosažení, který to, co jsi dosáhl, nechtě ne, neopustí. Hm? Zde znamená, dosáhl těch věcí, které, po kterých Sami toužíme jako ctnosti, majetek a tak dále. ještě, ještě je to si... chtě, ty eh, to, toho, co, co jsi dosáhl, ty tvoje dosažení tě neopustí. Hm? Předsede soudců to. buď prost utrpení. Dobře, že jo som pri tom súcite těch těch těch symbolických steiní steiní, ale my začínáme ze se sebou hm? v mudita v radosti tež, my začínáme ze se sebou. Hm? Ale dostaneme stanof se seba? Jo, jo. A na koncě. Mudita hmm, e, e, Můžeme se dát na konec. My pak patříme do, do kategorií všech bytostí. Jestliže máme ovšem koncentraci, tak už to nemusíme. No? Protože pak ten soucit, ten, ta sebelítost nepřijde, protože jsme hned v té koncentraci. No? Ale jestliže nemáme koncentraci, tak na to myslíme, myslíme, myslíme a pak třeba začneme plakat a jajaj, já chudák, no tak to už pak není meditace na soucit, je to tak. Mm. Jestliže chceme nějakému chudákovi, který trpí pomoct, ne? tak nesmíme trpěcní, když on pláče a my se rozpláčem, tak moc nepomůže. Je to tak. Mm -hmm. Hmm? Můžu se spýtat, hmm. do jaké míry je to pomoc tím vizualizovaným bytostem, alebo je to vám trénink vlastně níž? Je třeba pochopit, že to, co je dobré, můžeme sdílet se všemi bytostmi. To, co je zlé, ze všemi bytostmi sdílet nemůžeme. Hm? Jestliže máme dobré energie, můžeme sdílet ze všemi. A, eh, jestliže máme silný vědomí, oni to můžou pocitovat. Protože eh, síla vědomí se nedá podceňovat. Hm? A, eh, ale to, co jsme udělali, ty naše, ty naše špatné činy, ty nemůžeme s druhými sdílet. Ale ty naše dobré činy a ty naše dobré pocity můžeme sdílet. Já nemůžu to být nějaká forma když někdo hovoří o tom, že něco to zprávilo, že jako je to je for, forma nějaké empatie. To je zase něco jiného, když ty šp, jako e, ty špatné karmy, no, samozřejmě musíme projevit. To je zase něco jiného, e, ale ten, kdo je s námi sdílí, je, je nepřijímá. On nic neukradl, on nelhal. My jsme lhali, my jsme něco ukradli. Je to tak? Tak on, on je, to nemůže vzít na sebe. Ale jestliže jsme udělali něco dobrého a on se z toho raduje tež, hm? no tak pak to přijímá vlastně. Jestli já se raduju s cností někoho, tím pádem sdílím ty cnosti. Je to tak. Ale když e, někomu e, vyjevím e, své necnosti, že jsem něco ukradl nebo někoho zabil nebo někoho, tak on e, mě nemůže toho. E, Sprostit. Nemůže mě toho sprostit. Musím se z toho sprostit sám. Protože za tu svoji karmu jsem zodpovědný já. On to nemůže, tu moji karmu vzít na sebe. Já jsem, že je na sebe, ale že tam funguje taky ten princip, že. Tím si pomůžeme, samozřejmě, to je očista, když se. Obzvláště osobě, která je cnostná, v kterou věříme, když jí řekneme, že jsme udělali to a to, ulehčíme se. Ale ta osoba nás toho nemůže zbavit. To je v nás, ne v ní. Je to tak? To znamená, že my si ulehčíme, což je výborný, ale ona nezdílí s námi ten čin. Ale jestliže se bude radovat z našeho dobrého činu, tak ho s námi sdílí. Což ty myslel tak je, že někdo někoho cítí a zaplače, tak to není ono? Když chceme někomu pomoct, který plave v jeho pocitech, tak my mu můžeme jenom pomoct, když se mu pomůžeme z těch pocitů se distancovat. Jestli sami, když někdo pláče, když s ním začneme plakat, tak si neulehčí. Ale když ho utišíme a sami budeme jako pevní tak získá sebe důvěru. Ale když s ním budeme plakat a padat s ním na zemi a mlátit se do prsou s ním, tak mu moc neulehčí. Je to tak? Hm? Já jsem někdy četla, že psychologové třeba doporučují děti nechat vyplakat. Ne? Ne, ne? No, proč ne? To je správný. Nejenom děti. Jakože se nemají utěšovat, že se mají nechat vyplakat. Jako. Hmm. Plakat. Že se nemají utěšovat, že se mají to... jako nechat ten proces doběhnout, že když se jako začnou utěšovat, že se něco jako nedodělá. To je podle situace. To se nedá dát do jedné šablony. Podle situace. Mohli byste ještě tak krátkostí při té praxi radosti, tam si tu první osobu vizualizujeme nějakou, o které víme, že dosíhla něco pozitívné? To, co si přejeme, hm, třeba jestli má někdo e, e, duchovní dosažení, tak se radujeme z jeho duchovních dosažení, obzvláště jestli e, si. E, Obzáště máme rádi majetek a chceme majetek, tak se radujeme z majetku druhých. Mm -hmm. Tím pádem si vlastně eh, sdílíme zadarmo klužit. <laughs> Nemusíme ani mít majetek, <laughs> sdílíme zadarmo jeho dosažení. <laughs> A tím pádem, jestliže jsme obchodníci, budeme uvolnění. a obchod bude líp, ale když budeme závistivý, no tak obchod určitě dobře nepůjde. Právě proto opakem právě radosti je závist. Že někomu nepřejeme to dobré, co má. A nepřítel radosti je euforie. Hm? Jestliže to je důležité pochopit. Hm? Právě proto eh, lidi nechápou, že nepřítel radosti je euforie. A když si někdo dá 3, 4, 5 piv, <laughs> a je mu dobré a raduje se z toho no tak taková radost nikomu neprospěje a když my se radujeme z jeho radosti tak to určitě nám jestliže chceme praktikovat meditaci to nám určitě neprospěje Právě proto, my se radujeme z těch cností a dobrých věcí, které si sami přejeme, a které víme, že nám prospějí. Hm? A vyhýbáme se euforii. Ten, kdo se raduje z dobrých věcí, ten se směje jinak. To jste si asi všimli. Ten, co se raduje z věcí, které mu neprospívají, ten jeho procitlivou osobnost, ten jeho smích bolí. Hm? Stretli jste se se smíchem, který bolí? Hm? A to, to není modita. Co máme dělat se euforii, když už na vás plese Co máme dělat? To je naprosto dobrá otázka. Když na nás vleze euforie, tak máme pochopit, že nám škodí. No, to je takový jako příval energie, že je těžké to ovládnout. Tak jak, jak... No, tak to je právě to, co nám škodí. <laughs> no, docela prakticky, jak tu energii utěšit? Jakou jako meditací? Jakou meditací? No, tak. E... Meditací ducha přítomnosti a uvědomění. Bez toho to nebude. Vlastně v tom momentě, když máme aufoly, jsme absolutně bez ducha přítomnosti a uvědomění. Je to tak? Prostaneme teda u uh, toho našeho um, mistra, nebo uh, té osoby vizualizované a nejdeme dál do těch uh, Ne, spojíme vždy, to, vždy, to vždy. Hm, spojíme to, vždycky s tou meditací rozširování prostoru, spojíme to třeba, jestli nemáme čas, podle času, můžeme to spojit v jedné meditaci, když ne, tak třeba jeden den tak a jeden den tak. Hm? aby jsme si zvykli na tu koncentraci, na tu osobu. Tím pádem te, ta láska hm, se e, přijde intenzivně. Protože už jsme si na to zvykli. Je to e, obraz, který máme hluboce ve vědomí. Hm, a když e, si ho vizualizujeme, tak přijde ten intenzivní pocit. Když už e, e, jsme zvyklí na meditaci meta, tak nepotřebujeme vůbec žádnou osobu. Jenom si prostě připomeneme ten pocit a on přijde sám. Stejně tak, jako když pracujeme na meditaci na dech, kdykoliv na myslě začnou běhat a nás dominovat, vzpomeneme si na dech, který je stále s náma, nemusíme nic hledat a jelikož máme zvyk pevného vědomí usazeného na tom dechu, hned ty bláznivý myšlenky a bláznivý pocity zmizí. Právě proto meta je dobrý meditovat, protože i když máme pocit zloby, nebo vzteku na někoho, tak si vzpomeneme na ten pocit, který jsme vyvolali, třeba na té osobě, na tom duchovním učiteli. No a to zmizí, protože dva protikladné pocity nemůžou se věvit na jednoho. To není možné. No a nakonec se dostáváme k Meditaci, která je obzvláště prospěšná, ale z těch všech čtyř pocitů předpokládá tu největší moudrost, a to je meditace odpojení. Jestliže nemáme upecha, tak když budeme praktikovat meta v denním životě, budeme frustrovaní, když nemáme úpecha, když budeme pracovat soucit, v denním životě budeme frustrovaní, když nemáme úpecha, když pracujeme na eh, radosti, aby jsme se zbavili žárlivosti, hm, eh, která je, obzvláště, jestliže se snažíme o cestu eh, bodysatou, která je vlastně cestou zapomínání na sebe a snahy prospívat druhým. Jestli ještě v sobě máme žádlivost, tak to je obzvláště trapné. Tak... Naše, naše úsilí by mělo být tam a naše úsilí o radost bude frustrováno, pokud nebude doprovázeno právě UPK rovnoměrností. Proto UPK je základ všech zdravých pocitů. Ale UPK nepřijde tak rychle na na rovnoměrnost vědomí, potřebujeme moudrost. A právě proto, jestliže praktikujeme lásku a tak dále, měli bychom pomýšlet také na ÚPK. No a UPK se praktikuje tak, že Vezmeme nejlépe na začátku osobu, která je nám neutrální, ne osobu, která je nám obzvláště sympatická nebo nesympatická. A myslíme na to, že přestože přejeme všem osobám, všem bytostem, aby byli šťastní, jejich štěstí nezáleží na našem prání, oni přesto můžou být nešťastní. Přestože přejeme všem bytostem, aby byly prostě utrpení, přesto budou bytosti, které budou trpět. Přestože přejeme všem bytostem, aby to dobré, co dosáhli, je nikdo neopustil, nikdy neopustilo přesto je to může opustit. A právě proto u znamená, že tato osoba, vybereme si neutrální osobu, kamasako, to, co je mu opravdu vlastní, to je jeho karma. On je dědic své karmy. Jestliže šťastný, je to proto, že vykonal jisté dobré Skutky, Jestliže je nešťastný, je to proto, že vykonal jisté nedobré skutky. Kdy přijde důsledek dobrý skutku a kdy přijde důsledek nedobrý skutku, to ví snad jen Buddha. A právě proto, pokud budeme praktikovat lásku a budeme upjatý, budeme frustrovaný, pokud budem praktikovat soucita, budeme praktikovat soucit a budeme upjatý, budeme frustrovaný, pokud budeme praktikovat radost a budeme upjatý, budeme frustrovaný, ale pokud je budeme praktikovat s odpoutáním, jistě uspějeme zachovat čistotu těchto pocitů. A tyto pocity, čtyři pocity, vlastně je souhlen všech pozitivních poc pocitů. Všechny pozitivní pocity jsou obsaženy v lásce, soucitu, radosti a odpoutání. Čili v tom je buddhismus obzvláště moudrý, láska sama ještě nestačí, Musí tam být soucit, radost a odpoutání. Když si vizualizujeme osobu, která je neutrální, tak jen kontemplujeme na to, že i že když prajeme, tam možná jako někdy nějaké přání nebo něco. Prání je právě, e, e, ať pochopíme a všichni... E, Prání tam právě není, proto je to ta moudrost. Mm -hmm. Ale prání jako, se dá odvodit v tom, že nechť my a všechny osoby jsou odpoutáni od těch jejich pocitů. Mm -hmm. To je ale druhotné, a to tam není samozřejmě. Čili doslova to, ta praxe Odpoutání je založená na tom, že si jasně chápeme, že tato osoba, první neutrální, je dědic své karmy. Tedy karma, doslova karma je mu vlastní. Pak si vizualizujeme pět osob, které jsou nám blízké, a tež s tím pochopením, že karma je jim vlastní potom ty neutrální, pak ty nesympatické osoby. A pak to převedeme na všechny bytosti. Hm? Podle naší karmy je taky náš charakter. Hm? A není, nejsou dvě bytosti, ani dvojčata, ani dvě kočky, ani dva psy, který, který jsou úplně stejný. Jelikož máme každé jinou karmu, tak máme e, jiné cho, chutě a nechutě a jiné a jinou, strukturu. Vlastně to, čemu říká věda dědictví, to je karma. Ty gény si nemůžou vybrat, jak se to tam točí, <laughs> jestli budou takový nebo takový. Když se to tam otočí, tak je to tak prostě. Hm? Je to tak? Jenomže na ty geny se vidí zvenku, ale zevnitř se na ně nevidí. Zevnitř to je právě karma. A my jsme udělali Těch skutků miliardy, hm? právě proto se to tam točí, miliardy různých vlastností, hm? které pak se projevují jako struktura těla, struktura mysli. No a teď už máme pomlou 10. Tak esketsbia sutra srdce. O namo bhagavatyai ariya pragya paramita yai ariya avalo kitesvara pragya gambi ram paramita chariam charamano viavaloka Pancha skandhas tamsham, svabhava shunyaan pashat hmm. Iha shariputra rūpam shunya ta, shunya Rūpam rupam. Rupam na prita k shunya ta, rupam. ja trupam sa ta, ya ta ta vedana samya, Samsara Vigyanani, Iha Shariputra Sarva Dharma, Shunyata Laksana, Anutpana Anirudha Amala, Avimala Anuna, Aparipurna, Tasmach Shariputra Shunyataya, Narupam Navedana, Nasamgya Nasamskara Navigyanam, Načák Šultra, Graana Čihua, Kaya. Manam si, naupa svědá, Gandara sa sparshtavya, dharma, na cakshu vijaya, na dhatu na manovijaya, na dhatu, na avidya, na avidya, kshayo na jara maranam, na jara na duka samudaya, nirudama na jya nam, na prabte, na aprapti, Tasma chariputra putra prátitvat, bodi satlasya, paramita má viharati, a avarana, čita avarana nastitvat. A viparyasa vyparyasa tikrán nirvana prátáha, triadva sarva sambudha, paramita má anuta, samjak abhisambudha. Tasmalyatavyam maha mahamantro Mahavidyamantro Anutara Mantro Sama Asama Mantraha Sarvadukha Prashamana Satyam Amityatvat pragyaparamitaya Ukto Mantraha tatyatha Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Gate Gate, gate Paragaté, Parasamgaté, gate,, Gaté, Gaté, Paragaté, Parasamgaté, Bodhisváha. A jak meditujeme? Jak meditujeme na prázdnotu, když už jsme měli meditace na ty čtyři? To je důležité pochopit. To je ta v té sutrě, rozvázání úzdů. Nejlépe meditovat na prázdnotě jak? Tím, že meditujeme na vědomí jako prostor. Vědomí není prostor, protože vědomí je mrtvé, prostor je mrtvý, ale vědomí mrtvé není. Ale vědomí, meditujeme na vědomí jako prostor. Proč? Důležité pochopit. Protože vše, co se vyjeví a co má formu, se může jedině vyjevit v prostoru. Jestliže není prostor, nic se v žádná forma se nemůže vyjevit. Hm? Právě proto, Moudrý Zhuangzi říká, že význam pokoje je v prostoru, který význam pokoje je v prostoru. My máme pokoj, děláme pokoje, děláme domy, protože chceme prostor. Hm? Význam pokoje, význam domů je v prostoru. Pokud není prostor, pokoj nemá význam. Pokud není vědomý, nic nemá význam. To je důležité pochopit. Teď právě v té sutře rozvázání uzlu je Krásný příklad, na který je třeba meditovat. Jako když máme zrcadlo, hm? čisté zrcadlo, a vidíme svoji tvář, myslíme si, že to je naše tvář, ale vlastně to, co vidíme, je jenom zrcadlo. Je to tak? A my si představujeme, že to zrcadlo, že to, co vidíme, je naše tvář. Právě proto třeba ptáci vrají do zrcadla, <laughs> protože nechápou, že eh, to, co to, co vidí, to není, to není pták, ale to je zrcadlo. To, ta hmota, kterou vidíme, ta původní hmota, kterou vidíme, je zrcadlo, ne náš obličej. To, co vidíme v zrcadle, je zrcadlo ta, a ta původní hmota je zrcadlo. Stejně tak to, co vidíme, Původní hmota, to je ta prázdnota vědomí, kdyby to tam nebylo, hm? tak nic nevidíme. Hm? Tak to se dostane nejlépe do, na meditaci na prázdnotu. Hm? E, to je hluboké poznání, hm? proto. Třeba ta, když dáme k krišťálu nebo dáme modrou barvu, tak, si mysl, tak ta modrá barva je v křišťálu, není, není venku, kterou vidíme. A ten křišťál se stane modrý, protože je v blízkosti modré barvy. Je to tak? Ale krišťál není modrý vůbec. Stane se modrým, protože je v blízkosti modré barvy. Stejně tak naše vědomí nejsou ty objekty, které poznáváme, ale stane se těmi objekty, které poznáváme, hm? protože jsou v jeho blízkosti. To je třeba si uvědomit. A jestliže meditujeme na ty pocity právě, na ty bytosti, to je třeba si též uvědomovat takto. Jestliže Meditujeme na jednu osobu, objeví se jedna osoba, jestli na dvě, objeví se dvě, jestli na tři, objeví se tři, jestli na všechny, objeví se všechny. Hm? Protože eh, vědomí je, co do něj dáme, to nám reflektuje. To je důležitý pochopeň. Tak jako krystal není modrý, ale stává se modrým v blízkosti modrého objektu, tak jako nebe Není modré, ale zdá se být modré, tak i to, co vidíme, nemůže být odlišné od prázdnoty vědomí. Vědomí žádnou formu nemá, ale má schopnost odrážet všechny formy.